Dit is makkelijk en gratis by maakie.com Goeie naam en hertig welkom by S.A.K. Radio My naam is Koorie en het is my een plezier om vanavond hier te met Soek je een dagsel vir jou boekie op hierdie vrijdagavond my die dertiende Is jy by gelovig? Het is die zwart katte, die dertiende, eil op die dak, daar die bevinding. Want miskien is dit vanavond jou gelukkige aand, dat jy die sielsgenoot van jou gaan raak loop. Maar eerst een, uh, een stikkie muziek, hier is Midler met From A Distance. Distance, the world looks blue and green And the snow-capped mountains white From a distance the ocean makes The stream and the east It's the voice of hope is the voice of peace it's the middeler met From a Distance. As jy nou net ingeskakel het, jy is saam met Corrie by SHK Radio met potsoek a deksel. As jy eensam is en gelopend is, gaan besoek die webwerf www.mikey.co.za Voltooi jou profiel daar, dit kost nie een cent nie en jy kan dag net jou levensmaat of jou sienemaat op spoor daar. Die program word aangebied in samenwerking met maatje.com so ons soek hier vir jou daar die speciale tekselkie vir jou boekie. Ek sien op die ons dekleedskamer, die kan daar saam gesels, ongelukkig weet ek nie wat ek daar aangevang het nie, maar ek kan nie mee tik dan nie, ek ek, maar my boodskapies verskyn nie daar nie. Jy kan daar boodskapie los vir my, as jy een seelsgenoot soek, sit jou besonderhede vir my, en ek lees dit oor die licht, of jy kan my op Skype contact, soek net vir Corrie.slabbert met 2bs 3, dis Corrie.slabbert 3, die syferkie 3, dan sit jy jou besonderhede daar op vir my, en ek soek vir jou die speciaalde persoon om jou leven met jou te deel het is glat die korteste leven om so te kort om te leven om so alleen te wees jy hoef nie alleen te wees nie eerst op my lys het ek vir Adonis van die val 3 ook. Adonis sê hy is a blonde koop blau oog, man, stewe gebouw en hy is reg om vir jou op sy hande te dra. Hy is saggeaard, hy hou baie van kinders, hy is ongetrouwd en het nie saaf kinders nie, en hy is op soek na dames tussen 18 en 45. Hy is op die oomlik een 40-jarige man van die valdriehoek. Adonis, as jy, of as jy vir Adonis, wil kontak, kan jy my kontak op die Skype adres of gaan vul jou profiel en ek het ook wat Donis gesê, hy moet sy persoonrede daarby maakie.com gaan opsit, maar as jy nou belang stel om met dat Donis te maak, stierf my e pos by Nies by srkradio.com het is Nies by srkradio.com en ek sal vir Adonis jou besonderhede deurgee om jou te kontak. Moe nie bekommer nie, ek sê enigste neem wat die besonderhede sal sê en ek sê dit net vir Adonis gee. Vir Adonis en sy genoot wat hy daar mag vind, hees vir jylle bless bridges met I'm the eagle, you're the wind. the eagle, you're the wind vir die twee toekomstige silemaats volgen op my lijst ek vir Eros 022 dit is 56 jarige man van Pretoria en Gauteng en hy sê we either make ourselves happy or miserable, the amount of work is the same, en it is so waar, hy sê I have a witty sense of humor that can make you smile even on your worst days I'm a supportive I'm supportive of your goals and dreams as I myself also have strong ambitions. Some of my other traits include adaptable amusing broad-minded compassionate creative intellectual loyal and sincere. I have a deep voice, and i can mesmerize an audience by singing and make my making the notes come alive with my guitar i'll treat the right lady with utmost respect and make her my queen as long as i'm her king besides the lord that is he see i's a psukna someone that's gentle and kind very sincere that also enjoys the outdoors and appreciate the small things in life a woman that looks after herself and treat people around her with that same respect someone that can let her head down but is classy when need be someone who loves me for what I am treat me like your king and you will my queen forever as he belongs still in Eros 022 kan jy geris na die webblad gaan by www.maakie.com soek om op sy ideale pasmaat gaan webblad toe en soek om en wees gelukkig ek wil net Eros besonderhede geë. Hy is van Pretoria, Zuid-Afrika, 56 jaar oud, hy is atleties, hy is baie aantrekkelijk, evens grijs, hy het blau oe, hy is blank, sy huistal is Afrikaans, ander tale Engels, sy geloof is Christen, of Protestant, hy is gesky, en hy het kinders, hy nie by hom nie, hy is een neerroker, en hy drink nie soos je haal, hy het een bykie universiteit opleiding, of college opleiding, en sy beroep is in die finansies, en die dame kan enig plek in Zuid-Afrika wees, so tussen 40 en 58 jaar oud, en sy met sy brief slank, of die kurwe op die rechte plek hee. hy is op soek na iemand wat is skoonheidswinner is baie aantrekkelijk die haarkleer kan enige haarkleer wees oogkleer enige oogkleer en dit is glat nie belangrik om een voodhoudvorm te stuur nie hy is op soek na blanke dames hy is Afrikaans of Engels wat ook natuurlijk in die gesaafde as hy is. Dit maak nie saak of jy gesky of enkel lopend is nie. Hy wil nie nog kinder sê nie, en hy eet die meeste kosse, hy eet gezond, so stier die boodskapie vir, om op maak jy sy weblad. Vir Eros Natoe 2 In sy toekomstige sielesmaat hier is Liani my met Hany Hany. Hey, honey honey Honey your baby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 die Hany met Hany Hany speciaal vir Eros 022 Ek hoop jy ontmoet jou siedesmaat saam met maakie.com Volgende op my lysie het ek die volgende persoon ook van maakie.com en dit is Lonesome 55 Hy is 60 jaar oud van Randfontein in Gauteng Hy is jong van gees sagkig en gemakkelijk om oor die weg te kom liefdevol eerlik en opreg Hy sê Fun loving, love the outdoors looking for a lady to share my interest in hobbies which include fishing, camping and the outdoors in general Sy ideale pasmaat is a lady that enjoys the farm and outdoors as much as I do. Someone that's able to bring joy and laughter to the table while we enjoy each other's company. Daar sy dames hy is 60 jaar oud hy sy lichaamstype is gemiddeld, hy is even grijs breinoe hy is a blanke man, sy so huistal is Afrikaans, hy kan Engels ook gesê, sy tweede taal is Engels, hy eet kinders van die boom blij nie, hy eet die meeste kosse, en hy probeer op die oomlik opbouw rook, hy is een sociale drinker, en sy beroep is in die landbouw, hy sê sy, sy ideale pasmaat kan enige plek in die wereld wees, enige plek in Gauteng, Zuid-Afrika, natuurlijk vrouwlik, 1045, en vijf en vijftig en hangen, gaan hom stiepe gemiddeld uiterlikke gemiddeld sy hoef nou nie skoonheid skooning hang te wees nie hy gee ook nie om wat a raar kleer of oogkleer is nie en a foto is ook glad nie belangrik vir hom nie hy is gesky op die oomlik Goed jammer En Sy kan enige broek oefen Dit maak nie aan omsaak nie Dames as jy dit belang stel Om hierdie boere Man te ontmoet Ga na maaitie.com En soek om op Lounsem 55 Van Randfontein In Gauteng En vir Lounsem en sy ideale pasmaat speel ek Andrie het sy bittershoed van liefde in. Als is net vir ons geleen die dag, die somer en die reen geleen, als is net geleen. and leave them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 is makkelijk en gratis by maakie.com Dit was Andrie met die bittershoed van liefde speciaal vir ons man uit Randfontein Launsem 55 Gaan soek by maakie.com vir Launsem 55 en kontakom as sy beskryving van himself met jou idee van die pasmaat saamsteem volgende is Teddy Beer en Teddy Beer is 57 jaar oud en hy is van Portcheapston en KwaZulu Natal hy is die lewe vol uit elke dag met ‘n lied in jou hart en dankbaarheid op jou lippe hy sê my vriende beskryf my as een lekker man om jou saam te kuier vriendelik, eerlik, opreg humoristisch peulp saam bereid om jou extra mail te loop ek hou van mense wat netelig saaf is vir pees beter wederigheid en aanstellerige mense, hou van alle buitelige so soos swimm watersport, die natuur verkeen, bergklim, rugby, cricket. Verontspanning kyk ek sport op tv, speel gitaar, vleisbraai, lang en te gaan stap in die natuur of langs die see. My lees in die lewe is, ek is tot alles in staat dier Jesus Christus, wat vir my die kracht gee. Sy ideale pasmaat beskryf hy as sy maat moet plezier wees om jy saam te wees en wat die lewe kan geniet en een sin voor die himmel reet sy moet ‘n positieve uitkijk op die lewe hee iemand sal met wie ek kan lach huil en vrolijk wees romantie wees van aandraking hou en net een beste maat is en met wie ek een pad kan loop waar alles in sy god lief he, en dit moet ook haar lewe wees Tomas Tiribeer is 57 jaar oud van Bord Shipsen in Natal en hy is 1.6 ek het is, kom ek sê my 3 sentimeter weet nie hoeveel voet het is nie 1.83 sentimeters hy is atleties gebouw, aantrekkelijk, met donkerbruin hare en oë blank sy so heet Afrikaans, hy kan nog Engels gesaans, hy is christen, en hy is gesky, hy eet kinders wat nie by hom blij nie, hy wil nie graag nog kinders het, nee nie, hy het gezond, hy is een neerroker, en hy is een sociale drinker. Hy is in die technische, of wetenskap, of ingenieurswees. Sy ideale pasmaat kan enige plek in die wereld wees, of enige plek in Zuid-Afrika, tussen 49 en 60 natuurlijk vrouwlik en sy moet sy kan enige haarkleer of enige oogklerie en hy stel belang in iemand wat aantrekkelijk is een foto is redelijk belangrijk voor hem, sy moet blank wees en, ah oh, hy stel Afrikaans en andertale Engels, sy moet definitieve christen wees en gesond eet en hy stel belang in emoot wat in die roker is daar my so as jy belang in Tidiebeer van KwaZulu Natal ga na www.maatje.com en kontak om dier ken mekaar en ek hoop Jylle is mekaar se sielsgenote, die lewe is rechtig tekort vir alleen wees. Hier is groep 2 vir jylle, my daar is niks soos ware liefde. my daar is niks so zware liefde nog altyd te treffer dit was vir Tiediebeer of Tiediebeer en sy toekomstige sielemaat. Volgen het ek vir softbeiker bry, van Boksburg en Gautien dit is een dame 35 jaar oud sy is atleties aantrekkelijk met donkerbruin haare en amandelbruin oe sy is blank Haar reistal is Afrikaans, sy kan ook Nederlands en Portugees gesels. Sy is een christen, sy was nog nooit getrouwd nie, en sy het nie kinders nie, sy wil graag kinders nie, sy eet gezond, sy is een nie roker en een sociale drinker. Sy is op soek na een manlike persoon tussen 32 en 45 met een gemiddelde groot of atletische bouw baie aantreklik met donker brein, of swaard haare groen of grijs oe en foto is nie belangrijk van nie en hy kan Latijns of blank wees Latijns so hy kan Spanjaard wees of ek weet nou nie of Italianer onder Latijns val nie maar hy kan van Spanje wees Of hy kan van Portugal wees En hy kan nie enige talen gesels Hy moet nie een roker wees nie Hy kan soos drink En na nou, eie woorde, woorde sê sy I'm a fun, deep person I like hiking, going on, on adventures Movies, cooking Or just hang out with some wine I love to love I love to lift people out of their moods I'm a good companion to have as a friend or lover. in our ideal a pass might should have an understanding heart, great communicator, selfless, ambitious, love Jesus and hiking, willing to compromise with partner, just love to have fun whether we are out or at home. As you do better, it is necessary to die dame te ontmoet, ga na maatje.com toe, dit is en dit is Soft Hardbiker van Boksburg. Voor Soft Hardbiker en hardkomstige pasmaat, hier is Flip en Allakotse met liefde so soos die seem. en alakotse met liefde so weit soos die see vir safdaardbuiker toekomstige sielemaat Bezoek www.maagie.com en soek vir safdaardbuiker van Boxburg in Gauteng Volgende op is Koukou Sjonaal nummer 1 of Coco Chanel 01 56 van Petolia Goud team en sy sê you all what you choose to become sy sê oor herself o oh, maar ek het dit gemis maar sy is 56 jarige dame sy is atletisch gebouw baie aantrekkelijk gebouw, gebouw donker brein haare brein oe sy is een blanke dame, hy is daar is Afrikaans ander tale wat sy kan gesels is Engels en Duits sy is geeslik maar nie godsdienstig nie sy is gesky en sy is op soek na langtermijn verhouding of een huwelik, sy het kinders wat daar bly, sy wil nie nog kinders heen nie, sy eet gezond, sy is nie roker sy is een sociale drinker en sy het haar eie onderneming sy is op soek na mans het is nie ouderdomme van 53 en 65 jaar oud. Hulle moet slank of atleties gebouw wees, aantrekkelijk, wat maak die saak, wat ek leer, of oor oh, het is nie, het kan nie enige een wees, en sy wil, een voetwee, dit is baar belangrik. Dit moet een blanke man wees, met sy Afrikaans, wat ook Engels kan gesels. Hy moet ook geestelik man nie godsdienstig wees nie, en sy het kinders wat nie behaal blij nie. A inkomst is gemaklik. jammer maar ek het iets hier gemis. Maar as jou op is, na a dame van Chanel, ou Kako 1, ga na wie www.maikie.com kyk vir Coco Chanel 01 van Pretoria in Gouding en ontmoet mekaar, stierf mekaar boodskappe, soos ek sê, daar is baie suksesvolle verhalen en vir Coco Chanel 01 en haar toekomstige pasmaat, hier is Abba met Take a Chance on Me. Change, change, change. Take chance the fresh new life Take a chance take on, take, line, on chance, take a chance, chance on me, chance, chance If, you me, chance, me chance, If you need me let me know Gonna be around chance, If you got ya no place to go when you treatin' down Take a all the lawn the pretty birds that fly on the upside Take a chance Abba, my, take a chance on my, Jan, my, take a on Coco Chanel. No. 1 of 0.1, ga na maatje.com toe en soek al op. Volg op die lijst ek Mr. Awesome78, hy is 37 jaar oud van Centurion in Gautien. Hy is die Lowny Bad Game. Hy is atleeries gebouw, donkerbrennaren, brein oe, hy is een blanke man. Afrikaans sprekend hy is christen gesky en hy is op soek na langtermijn verhouding hy eet gezond hy is sociale roker en een sociale drinker en, en sy eie woorde sê I'm just plain myself looking for fun and love Love is so short why live a lie get to know the enemy and not just me As what you see and say you are a by smart mode fun and playful views must always have a positive mind and be game for new experiences be mine and I will be your everything as you have a long style and demon see when out fancy during and how Ga na maatje.com toe en soek vir meneer Awesome 78. Ek speel vir Mr. Awesome en sy sielemaat Superhero van Eden. Hier is hy, hy kan dalk jou superman wees. Kan dalk jou superman back. Sorg ja en dit met Superman of Superhero speciaal vir Mr. Awesome 78 van Sinturion en sy toekomstige pasmaat Elke aand om 8 het ons hierdie program pot soek a dak soek jy poikie vir jou dak of a daksel jou poikie jammer my hoentje het my nou so bykie jy van strek afgebring toe hy nou eems in my oor blaf In ons soek vir jou jou siedemaat op die licht Sater anum nie vergeet niet ons ons muziek om 7 uur met DJ Elkie jy mag het nie misloop nie hou jou pen en papier by die hand hy speel so 10 tot 12 liekies waarin woorde dier is van 'n leidraad en jy moet een sekere letter van daar die woord vat, om aan die einde van die spiedekie, een dorp of pleknam of so te vorm, dit is groot breed, jy kan saamgesels op die kleedskamer, waar ek nog nie vanavond, kan saamgesels nie, want ek weet nie wat ek daar gedoen nie, dit jou elke kan met jou gesels, terwijl hy die leidrade speel, en so ook in die vondse SMS stier, of jy kan op Skype saamtoes gesels, ons het, Een oopkamer waar jy kan aansluit soek net vir S.A.I.K. Radio Leedskamer. Sonde aan het ons om 7 uur ons program met teenskloete Jan Diederik en Willem die Oumman van Boervolk Radio met hulle uitleg oor die boervolkse geskiednis. Jy kan ook vraag vraag en saamgeselfs op ons kleedskamer en moet vergeet, 1 uur week sta in die middel, het ons ons program met die kinderhoekie met stories oor Haas, Das, Niskas Lieve Heksie, Pinokio Heidi, en ek het juist gevra wat program wil jylle volgende week mee begin, of het Pinokio Heidi, Lieve Heksie is stierf my e-post by Nis, by en sief my wat reeks wil graag eerste na luister. Jy kan ook recepte uitdeel en wenke uitdeel. Jy kan ook gaan na ons weeblad toe. Daar is al klaar een hele paar heerlijke vingerlek lekker recepte op. gaan net na www.sik.co.z .so Ga na beweedblad en kyk vir die recepte afdeling. Hou ook ons Facebookblad doop vir ons programma wat ons dageliks aankondig en nooi al jou vrienden en familie om ons te ondersteun by SHK Radio. Ons het jou ondersteuning nodig. Die platform is gratis beskikbaar vir ons volksmense wat die program wil aanbied of speel. Ons neem ons erfnis terug, raak betrokken en stier jou nies in jou area of Recepte wenke aan ons by Nies by SHK Radio.com Ek speel vanavond uit met die Campbell's stoutgat een lieflike aand verder een lieflike naweek en moet vergeet van ons muziekmaankie morgen aand om 7 uur met DJ Elkeny Lekker naweek, tot ek maandagoogend weer is met die nies. Hier is die Campbells met stoutgat. Tot ziens. is jy sê my wie sekund is jy kom nou hoe kom is jy skaal? van my Vol jy Vol jy by my bleef